40 mm. anos amb tu. Boas tardes, señoras e señores de aquí, desde Galegos Novais en Radio San Boi. Eh, esperemos que nos sigan, pues, Acompañándonos como cada eh xoves eh, que neste, neste programa. Así que, señoras e señores, sexen vostedes benvidos. Boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, benvidos un día máis a este no do programa. Vamos a intentar que estas dos oreñas se sean agradables para todos vosotros, con música, con novedades, eh, con in, in, intervenciones, eh, in, con vidas eh, in, in, eh, Exactamente, eh, eh, con vidas especiales. Eh. Vamos a ver.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 no bueno, shulio. Xa temos a primeira convidada, ademais vale. é unha dona. Claro, claro. Eso é importante. Ademais, ademais de ona, é unha grande eh, especialista en mm, visitas extraordinarias posto que é guía. Aí é día, guía. E sí. coñece moi ben o santuario da Nosa Señora das Ermidas. Sí. Por lo tanto, vamos a saludar. A que que tube a sorte de ir contigo? És sí. verdes do outro lado. Ah, den de arriba, denda de... vamos. Den do, cobelo, do alto Covelo. Vamos a a saludarla primeiro, veña. Moi boas tardes, Sole. Ah, Ola, boa tarde. Boa tarde, Sole. Benvida, moitísimas sí. grazas por atendernos.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 Una actividade que se facía pues, antigamente cando, na, hasta os anos 60, que o, ali o santuario da Sermida se era tamén seminario menor, mm. eh tantos veciños como os alumnos que ali había internos tiñan mm -hmm. pues, ese costume de O Día de Reis facer esa representación teatral onde pues, cada veciño e eh, alumnos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 y foi algo que chamou a atención, incluso había vecinos pues que ainda soltaron alguna vaga porque claro, pues lembravam quando facían eles, que eran eles pequenos ¿no? Uh -huh. eh, eh, foi algo, la verdad que muy bonito y que pretendemos pues un poco a tantos vecinos como a gente da vida da contorna que que bueno, pues que también no podían recuperar e hacer luego ellos como se hacía antes, ¿eh? ¿no? Claro que sí. sí pues pues... que es que cando Fas unha cousa, comentas a facela e deixas de facela. Cando volve, salen as vaguas. Sí, <ríe> sí, sí, sí. a verdade que sí. A verdade, xa digo que todo o mundo estaba, non sei, moi, moi emocionado e, e díalos non? Que uh -huh. había algún que incluso, moi curioso, que me fixei, que, que ian recitando <ríe> por o <a> baixeño <ríe> ian sí. recitando, pois, pues, partes do, do, que, do que lembravan, claro Claro, claro, sole, bueno ti sí. coñecedora de, de todo o entorno non somente das ermidas, sino tamén do, do barco de Valdehorras ou da, da rúa e todo eso, porque sí. teño entendido que na tua passing, ou, ou así me comentou a min, Toto, que, que, que, que coñeces um, e, e tamén das información ou ser guía de moitísimas claro. cosas, como por exemplo, o asunto do viño, e o sí. notorismo Mismo, non? Mm, claro, que a ver, é po eh, po eh, un pouco complementase, non? A claro. gente que nos van visitar eh ten esa parte histórico cultural a través, pois pues, iso do santuario das Ermidas, do museo Lloso ou do castelo do Golo pero despois pues, tamén necesita facer máis cousas, esa eh? sabes es que en Galicia comer e beber é eh, sagrado, non? Hombre, é sagrado. No Claro, ainda por riba estamos nunha comarca de montaña como é Valdehorras, cunha historia moi importante de, do mundo do viño, coa segunda denominación máis antiga de Galiza. Uh -huh. eh, entón, bueno, pois pues, sí, tamén pues, recomendamos adegas Vegas e, bueno, facemos visitas a Adegas para que coñeza un poquinho máis o mundo do viño. Uh -huh. Ahora que está tan en axe o tema do Godello, ademais, pues bueno... Pues, e ida por riba, pois pues, a xente preguntando por él pero tamén hai moitos montías, moitas garnachas mm. e xousóns, entón, bueno, pues mm -hmm. a xente sorpréndese, non? Oh, claro, parece que agora a provincia de Orense solo é Ribeira Sacra, <risas> a provincia de Orense é máis que Ribeira Sacra. Claro, Moito um, máis. Bueno, por iso, por iso, e bueno, e ida menos mal que ida algo se coñece que que agora, pois, pues, como diximos, pues, por lo menos empezazo a, a, a Ribeira Sacra, porque antes Galicia solo era Rías Raixes, entón, Pois, pues bueno, imos un pouquinho aí buscando a que a xente nos coñezca e creo que é importante tanto o mundo do viño como despois comer ben, sabedes que, bueno, pues no bolo temos eh, grandes embutidos, eh, carne de mitela, a carne de tenreira, e, eh, bueno, pois pues a xente gusta e isto, e, bueno, no barco o telou, na vexinha viana o bolo o Androia, o xa, sea, Que por fame xa certo... fa, que non van pasar e, e, Porque por certo A xa que menciona Xevidiana de Bolo Pois está preparando xa o entroido Que tamén sí. de esa zona de por aí ou por o, da, da, das contornas da, Dos pobos do redor Tamén participan eh, co, cos seus folións E eh, eh, coas máscaras tamén, non? Claro, temos temos aquí no Bolo O folión Non me quero olvidar de ninguén Porque despois igual me botan na tronca pero, <risas> pero bueno, así o que me sale ahora O folión de Buxan que Eso, os máis coñecidos e, e despois iso, el Celavente tamén están tentando recuperar pois unha figura que non lembro ahora moi ben o nome, por iso non quero meter la pata eh. pero bueno, é unha especie de boy un, despois, unha, unha persoa que leva que a unha careta que uh -huh. entende tamén recuperar todo iso, entón física sí, sí tradición pasa o claro, tamén é o que máis sona de Diana, non? na vicina Diana do Bolo uh -huh. pero pero no Bolo tamén se está recuperando e moi ben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 moitas eh, temas eh, cun, de patrimonio inmaterial, inma in pois mm. bueno, pois pois témolo, témolo. <risas> oxe, oxe, preguntaba preguntábamos un señor se sabía donde se facía carneo caldeiro ali eh, polo barrio. <risas> claro, pues, digo Vou mandar a Galicia, hombre oh, me, A ver, a carne o caldeiro eh, Tamén outro Outros dos platos importantes Na uh, provincia, a Orencia, hai varios puntos onde é sí. moi rico E non sei, eh, na quino bolo, eh, Sabes que o sábado santo eh, a, a festa da vitela claro. E a carne tamén pues, A carne da tatenreira uh -huh. E eh, cociñada E con pataca, con berza o sea, sí, con, con tundencia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 exactamente sí, sí. sí. e eh, eh, bueno entonces eh, ti como guía volvo a repetir eh, eh, a tamén acostús a ter personas que, que veñen a visitarnos Bu con primeiro concertando contigo para que poidas darlle información con respecto a esa zona eh, concretamente nas ermidas que é un clima que ten un clima especial eh, que tenga demais coido que aí hasta se cultivaba non solamente eso, o, o viño extraordinario que, que, que sinoón tamén a, a, as olivas non que aí teñen aí algún a, algún, a, algún moinho, non? Si, sí, pola por así decir, entre o santuario e o río e o vivei hai unha zona que se chama o monte dos olivos uh -huh. sembrando pues, bueno, o sea, ese elemento xa de, de religión uh -huh. pero en toda a zona era habitual eh, ter eh, oliveiras para facer aceite de feito tamén non hai que olvidar que alina no propio pobo das ermidas hai un moinho de aceite que no, se sí. por parte do Concello e eh, eh, que, bueno, vamos a intentar a ver si este ano poderemos organizar algún tipo de, de visita, porque hai un muño de aceite, hai un muiño xerador de electricidade e uh -huh. hai outro de o muño do pan como se dicir, o muño de moer trigo eh. O sea que, que, que ti, conhecedora de todo iso, que tamén ah, bueno, aportas ese, ese, ese no sé, información e, e demais para todas as persoas que se achegan e que últimamente parece ser que ten moitísima demanda, non que hai ve, veñen eh, autocares de casi todo o, o, o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 que están ubicados no no concello mm. eh y eh, todo iso pues bueno pues eh, normalmente gustaíos yes, y salen muy agradecidos incluso puñendo poniéndonos comentarios favorables en, en Google Maps, eh, en outras redes sociais que hai eh, que que que isto que, que que gusta como como os atendemos ali.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 Pasándonos o UTI Pedre por esa zona de Trei, ¿no? Sí, claro, sí, claro, sí. claro. Todo, todo por aí, En tono, bueno, pues a xente gustou, lle moito as vistas son espectaculares. Claro, e, fermosísimo. Montaña, río e Un fermosísimo paisaxe sementado sí, eh, eh, sí, de de de de de castiñeiros eh, de soutos extraordinarios, ¿verdad? Sí, con unha sí, sí, sí, castiñeiros, carballos, uh -huh. as oliveiras, as viñas. Uh -huh. O sea, temos unha paisaxe moi autóctona. Uh -huh. E bueno, eh, ion río incontaminado por completo, ¿no? Porque eh bueno, precioso. Bueno, yo esperamos que me vou contar. vivei en un río, sobre todo de augas moi xiadas, moi frias, incluso no verán limpas. limpas, eh, limpas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 Sí, temos, temos moito para poder Vendar ruta de miradoiros oh. O paisaxe que hai de montaña mm. O dos ríos pues, O uh -huh. río Xades mm. eh, Sobre todo iso chegar e, e ver iso O que vemos e notamos de xente que vende fora Incluso xente de Galicia eh, Pois o cambio de paisaxe Que hai, mm. no? eh, sí, sí, sí. hai na, Non hai moito un, un, un visitante Que viña da costa E xa, é que claro xente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 Por, por ter, estar en contacto contigo, te has unha estás en, en, eh, o mellor no Facebook ou nun sitio onde poidan comentar... Sí, no a sé. ver, ten de dúas maneras, eh, por un lado o tema institucional, no? Un turismo o Bolo, o Instagram, o Concello do Bolo en Facebook, e eh, pues, por outro lado tamén como Valdeo Rases Vino, tamén, eh, tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter, pois pues, ali tamén, porque Valdeo Rases Vino é para visitar as Zalegas, mm. e eh, despois iso que pois pues, as visitas guiadas que que financia o concello do bolo pu pues, o de turismo o bolo turismo o bolo non e aí apareces tú como sole non Sí, por aí localíizame facilmente que vale. máis teñen un número de teléfono e todo para poder eh... para poder estar en contacto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 Eh, Nada, pa que nos pilares, falamos e <risas> contamos o que o que estamos facendo por aquí pola Terrazo do Bolo, sin problema. por Valdeora. Para que nos diga onde se fai o bon entroido. Si si, podemos visitar a Torre do Amenaxe do Bolo. Moi ben, ben, Claro que si, sí, o castelo está sempre aberto para que a xente pueda visitalo e disfrutar co que hai dentro. Moi ben. Moitísimas grazas. Hasta outro momento, sole. Ben, está Radio Somebody.